Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ тринадцятий. При світлі туманно-попелястого ранку Анжеліка сіла на край ліжка. У голові шуміло, у роті відчувався присмак чогось кислого. Вона провела пальцями по сплутаному волосі, боліла голова. Анжеліка спробувала взяти зі столика дзеркало, але відчула біль, рука набрякла. Поглянувши на рану, вона відразу згадала Філіпа. Вона зістрибнула з ліжка. Їй потрібно було негайно дізнатися останні новини про Філіпа та Лозена. Чи втримав їх король від дуелі. А якщо вони все ж таки билися, то що чекає на живого? Арешт, в'язниця чи немилість? Справа не в тому, як вона ставиться до того, що трапилося. Але вона опинилася в жахливому становищі. грандіозний скандал. Вона згоряла від сорому при одній думці про те, що сталося у Фонтенбло. У її мозку промайнула думка про те, що сталося вчора, коли Філіп і Лозен з криками «Захищайтесь добродію!» кинулися один на одного прямо на очах у короля. Де жестре та де крике розтягли їх. В цей час очі всього двору були спрямовані на неї, яка стояла осторонь, червона від збентеження. Вона й сама не могла пригадати, яким дивом наблизилася до короля ніби хотіла поговорити з ним, зробила глибокий реверанс і пішла крізь дві шаренги придворних, які насміхалися і замовкали, коли вона проходила повз них. Вона зберігала гідність і йшла статечно, не поспішаючи. І лише дійшовши до скупу освітлених пустельних сходів, безсило пустилася на лаву. Тут до неї трохи згодом приєдналася мадам де Шуазі. Поспішно ковтаючи слова, ця благородна дама повідомила Анжеліку – що король особисто вичитав маркіза де Лозена, що принц взяв під опіку ошуканого чоловіка, і всі сподіваються, що сварка скоро скінчиться. Звичайно, мадам Дюплесі розуміє, що її подальше перебування при дворі небажане, і що мадам де Шуазі надіслана самим королем, який настійно рекомендує маркізі Дюплесі покинути Фонтенбло. Анжеліка вислухала все це з якимось полегшенням. Вона негайно поспішила в свою карету і наказала гнати геть, незважаючи на бурчання кучера та лакеїв. Повернувшись до готелю, вона вже закінчувала туалет, коли шум екіпажу, який в'їхав у двір, змусив її похолонути. Серце голосно застукотіло. Кому знадобилося завітати до неї о 6 годині ранку? Хто це? Вона вибігла до зали, перегнулась через перила. Це був Філіп який у усупроводіла Віолетта, який тримав у руках дві шпаги. Філіп підняв голову. Я щойно вбив Масія Делозена. Анжеліка вчепилася в поручні, щоб не впасти. Серце застукотіло ще сильніше. Філіп живий. Вона побігла вниз. Коли вона підійшла ближче до чоловіка, то побачила, що його костюм забризканий кров'ю. Лівою рукою Філіп підтримував праву. Обличчя його було блідим, як полотно. «Ви поранені?» – спитала Анжеліка слабким голосом. «Це серйозно?» «Ох, Філіп, ходімо, я перев'яжу вас!» І вона повела чоловіка до своєї кімнати. Анжеліка стримтячими руками взяла ножиці і почала розрізати краї закривавленого одягу. Вона крикнула, щоб слуги принесли гарячої води, мазі та тілющого бальзаму. «Випийте!» – сказала вона, коли Філіп прийшов до тями. Здавалося, рана була неглибока, Шпага ковзнула по лівому плечу та правому боці грудей, але увійшла неглибоко, лише розрізала шкіру. Анжеліка промила рану та наклала пластир. Філіп терпляче переніс цю операцію. Цікаво, як же буде дотримано етикету? Якого етикету? Мого арешту. Згідно з правилами, лише капітан королівської охорони має право заарештовувати дуелянтів, Але Маркіз де Лозен і є той капітан. Не може він заарештувати ж сам себе. Звичайно, він же мертвий, сказала Анжеліка з нервовим сміхом. Він не має навіть подряпини. Але хіба ви не сказали щойно мені? Я хотів побачити, як ви знепритомнієте. Я не збиралася непритомніти через Лозена. Якщо мені стало погано, то це тільки через вас. Адже поранені саме ви, Філіпе. Мені довелося зробити все, що було в моїх силах, щоби припинити цю дурість. Я не збирався втрачати двадцятирічної дружби з Пагіленом через таку дрібницю. Анжеліка зблідла. Очі її почало затуманювати, їй стало по-справжньому погано. Як би це назвав король, а, лялечко, Філіпп, прошепотіла Анжеліка, яка нісенітниця, і подумати тільки ви врятували мені життя. Чому так все виходить? Адже я могла б вас так любити. Маркіс наказово підняв руку, ніби закликаючи її до мовчання. Здається, вони вже тут. З боку мармурових сходів долинув дзвін шпор і брязки зброї. Потім двері повільно відчинилися, і першим увійшов граф де Волуа. «Ви прийшли заарештувати мене, Волуа?» Граф трохи кивнув. «Ну що ж, це гідний вибір. Ви полковник мушкетерів і почину слідуєте за капітаном королівської охорони. А що з Пагіленом? Він уже у Бастилії». Філіп страждав від болю. Я до ваших послуг, сказав він, зморщившись. Пані, прошу вас, накиньте мені плащ на плечі. Одна згадка про Бастилію привела Анжеліку в жах. Ще одного чоловіка відірвуть від неї та відправлять до Бастилії. Губи її побіліли, бо шепотіла молитву. Месьєву Луа, тільки не в Бастилію, благаю вас. Вибачте, пані, але такий наказ короля. Запріть його будь-куди, але тільки не в Бастилію. Обидва дворянина були вже біля дверей. Філіп обернувся. «А куди б ви хотіли замкнути мене? Може, в шатле разом із усяким збродом?» Так, все почалося знову. Нескінченне очікування, відсутність звісток. Знову і знову приходили і проходили перед нею бачення недавнього минулого. Все здавалося нічним кошмаром. Її служниці, пригнічені виглядом господині, яку вони звикли бачити рішучою, намагалися допомогти їй знайти вихід. «Вам треба побачитись мадмоазель де Ланкло, мадам». Вони майже силоміць посадили її в карету. Це була чудова порада. Нінун де Ланкло наділена багатим життєвим досвідом. Була єдиною жінкою, яка могла вислухати скарги бідної Анжеліки, не боячись бути причетною до цієї скандальної історії. Вона обійняла Анжеліку, ласкаво назвала її «Серце моє», і поки мадам Дюплесі потихеньку приходила до тями, Розповіла їй про безліч випадків, коли чоловіки билися на дуелях, рятуючи свою честь. Але ж бастилія! Ця назва вогняними літерами горіла перед очима Анжеліки. Люди виходять і звідти, моя Люба. Тільки щоб потрапити на шибеницю. Нінон легенько постукала її по лобі. Що це спало вам на думку? Наприклад, для Лозена це вже втретє. Його приклад показує, що навіть вийшовши з бастилії, можна зайняти при дворі таке щільне становище, як і раніше. Нехай собі король карає неслухняних школярів. Через деякий час він сам перший буде радий побачити свого гидкого лозена і неслухняного ловчого. Ці слова заспокоїли Анжеліку. Вона подумала, що її побоювання були безпідставні і дурні. Нінон також порадила їй нічого не робити, поки цей скандал не забудеться і його не замінять нові плітки та інтриги. За її порадою Анжеліка вирішила на якийсь час сховатися в монастирі Кармеліток, де настоятелькою була її молодша сестра Марія Агнеса. Це було найкраще вирішення питання. Зеленоока, молода, стаємничою усмішкою на вустах, Марія Агнеса була схожа на Янгола з портрета. Їй щойно виповнився 21 рік. Життя, проведена в молитвах, на самоті, здавалося, мало підходило до її темпераменту. Вже в 12 років у неї була репутація чортівки, а її короткий життєвий досвід, як фрейліни, королеви, навчив її багато чому. Анжеліка підозрювала, що у книзі «Кохання Марія» Гнеса прочитала більше сторінок, ніж вона сама. І після сповіді Анжеліки на її подив, молода черниця зі зітханням все прощення промовила. Яка ти ще молода? Чи варто було через такі звичайні речі піднімати стільки шуму? Звичайні? Адже я тільки но ну, розповіла тобі, як я обдурила чоловіка. Немає нічого більш повсякденного, ніж цей гріх. Марія Гнеса трохи помовчала. Потім сказала тим різким голосом, який був їхньою сімейною рисою. Послухай мене. Чи ти сама цього хочеш, чи ні? А якщо ні, то навіщо прагнеш жити при дворі? Може, це й пояснювало відхід Марії Агнеси від світського життя. Анжеліка готувалася до покаяння у відокремленій тиші цієї святої обителі, далеко від суєтим мирського життя. Але візит до мадам де Монте Спан зруйнував усі її добрі наміри та помисли і повернув із небес на землю. «Не знаю, чи буде розумною моя порада, – сказала прекрасна Атенаїс, але вважаю своїм обов'язком попередити вас. Солінняк втрутився в цю справу з дуеллю, і справи вашого чоловіка дуже погані. І що робить Маркіз де Солінняк? Стара історія. Він став на захист Бога та права. Він убив собі на думку, що дуелі ведуть до брехні та атеїзму. І він наполягає, щоб король жорстоко покарав Делозена та вашого чоловіка для страху інших. А це може довести до крайнощів. Побачивши, як зблідла Анжеліка, Маркіза почала обмахувати її віялом. «Я пожартувала, але будьте обережні. Цей фанатик може забезпечити їм довгий вирок і немилість короля. Наш монарх може і послухати Солюньяка, оскільки він пригадає, що Делозен часто завдавав йому неприємностей. І якби я була на вашому місці, я спробувала б втрутитися, поки не пізно, і поки король не прийняв остаточного рішення». Анжеліка відкинула молитовник і негайно покинула монастир. Але коли вона зустрілася з Нінон де Ланкло та порадила не приймати справу так близько до серця, адже йшлося лише про обдуреного чоловіка. Коли країна опановує епідемію, лікарям не слід займатися окремими випадками. Коли Людовік XIV дізнався про ці слова, він усміхнувся, а це була хороша ознака. Нінон скривилася, коли Анжеліка розповіла їй про задуми Солін'яка. Вона пригадала той час, коли Рішельє зносив голови дворянам, теж для прикладу, примушуючи весь шляхетний стан відмовитися від звички, вирішувати питання честі на дуелях. Якщо месье де Солін'як вважає, що шпага вашого чоловіка – це виконання волі Божої, то можете бути певні, що він продзищить королю всі вуха. Ви вважаєте, що король дозволить комусь втручатися у свої розпорядження? Йдеться не про слабкість і нерішучість короля. Навіть якщо король вирішить, що солін'як – просто набридлива і докучлива людина, все ж таки його міркування матимуть деяку вагу. Адже церква та закон на його боці. А якщо знайдеться людина, яка наполегливо захищатиме того чи іншого дуелянта, то й вона зможе вплинути на перебіг справи. Зараз, як ніколи, вам потрібні розсудливість і наполегливість. А що, коли я побачусь із солінняком? Спробуйте. Незважаючи на зливу, Анжеліка на деякий час затрималася біля ворі Цен-Жермена. Їй щойно повідомили, що двір вирушив у Версаль. У розпачі вона готова була кинути задумане, але, стиснувши зуби, повернула собі рішучість. Забравшись у карету, вона крикнула «У Версаль». Зима, яка настала, не принесла нічого, крім дощів, холоду і бруду. Усі чекали різдва, яке, як гадали, принесе чистий сніг. Анжеліка не помічала, як мерзли від холоду ноги. Час від часу вона кривила в усміш цирота, а в очах її загорявся вогник, який мадмоазель де Паражон називала сигналом до бою. Анжеліка обдумала майбутню розмову з Маркізом де Солін'яком, яка відбудеться на її прохання, але не в нього і не в неї вдома, а в монастирі святої Целести. Маркіс хотів зберегти цю зустріч у таємниці. Ви вважаєте, пані, що ви ще одна із тих свічок при дворі, навколо яких пурхаючи гасають метелики, і що я один із них? Не можу поки що здогадатися, чому ви наполягли на цій зустрічі, але розуміючи те безвихідне становище, в яке у вас вергла ваша безтурботність, я прошу вас скинути маску меланхолії, якою ви намагаєтеся заманити мене. Анжеліка все більше дивувалася, дивлячись на нього. Напівприкривши очі, він поглянув на неї. Цей погляд, здавалося, пронизував її наскрізь. Здавалося, ці очі питали її чи поститься вона щоп'ятниці? Чи вона роздає милостиню незаможним? Чи дивилася вона Тартюфа? І якщо так, то скільки разів? Тартюф Мольєра торкався багатьох високопосадовців. Але Анжеліки не було при дворі, коли там ставили цю комедію. Тому вона її не бачила. Анжеліка, мабуть, переоцінила силу братства святого причастя. Вона гнівалася і на Маркіза, і на себе. Суперечка розгорялася. Прокляття тому, чи тій, хто спричинив скандал. Такими словами завершив їхню зустріч роздратований маркіз. Анжеліка почувала себе розбитою. На зміну хоробрості прийшов гнів. І все ж таки після недовгих роздумів вона вирішила звернутися до короля. Вона виїхала о першій ночі і зупинилася в готелі поблизу Версаля. Як тільки відкрилася зала для відвідувачів, вона змішалася з натовпом, який складався з відставних солдатів, які домагаються пенсії, збіднілих вдів, дворян, які розорилися. Не досягши успіху в Бога, вони вирішили звернутися до монарха. Поруч із нею опинилася мадам Скарон, вічна прохачка, одягнена у старий плащ. Анжеліка не захотіла бути впізнаною і поспішила опустити на обличчя капюшон плаща. Коли король проходив повз неї, вона впала на коліна і, схиливши голову, простягла своє прохання, в якому благала його величність дозволити мадам Дюплесі-Бельєр поговорити із ним. Надія її зросла, коли вона побачила, що король, пробігши очима її прохання, не віддав його месію, масьє... де же як шинив з іншими, а залишив у себе. Коли нато прозвіявся, сам Мосьєдежествре підійшов до Анджеліки і спокійним тоном запропонував їй слідувати за ним. Вона здивувалася ще більше, виявивши, що двері кімнати, в який король давав аудієнції, відчинилися прямо перед нею. Анджеліка не очікувала, що відповідь на її прохання буде такою швидкою. Її серце стукало все сильніше, вона пройшла кілька кроків і впала навколішки. В цей час двері кімнати зачинилися. «Встаньте, пані!» – пролунав умиротворюючий голос короля. «І підійдіть ближче!» Лише підійшовши до столу, вона відкинула капюшон. У кімнаті було похмуро. Дощ стукав по плитах тераси за вікном. Їй здалося, що на губах короля застигла легка посмішка. «Мені дуже шкода!» – зарозуміло сказав він. Що одна з дам мого двору змушена просити мене про таємну зустріч зі мною. А ви могли б діяти відкрито. Зрештою, ви дружина Маркіза, свір'я збентежена. Мені відома причина вашого збентеження, але ви пробачені. І все ж вам було краще не їхати так поспішно з Фонтенбло того вечора. Ваша втеча не узгоджується з тим самоволодінням, яке ви виявили під час сумного інциденту. Анжеліка була готова нагадати королю, що саме за його наказом, переданим через мадам де Шуазі, вона була змушена так швидко поїхати. Але король випередив її. «Забудемо про все. Яка мета вашого візиту?» «Сір, бастилія». Саме звучання цього слова змусило її миттєво замовкнути. Поганий початок. В занепокоєнні вона сплеснула руками. «Так». Сказав король обережно, і за кого ж ви клопочете? За мосьєлозена чи за дюплесі? Сир, позжвавішала Анжеліка, мене турбує лише доля чоловіка Якби це було завжди, але з того, що мені відомо, зовсім не випливає Що доля і честь вашого чоловіка посідають чільне місце у ваших думках Ви каєтесь? До глибини душі сир його проникливий погляд показав, як сильно цікавився монарх особистим життям підданих. Анжеліка перевела погляд з блідого обличчя короля на руки, які лежали на столі в спокійній нерухомості, що особливо підкреслювало всю повноту його влади. «Що за погода?» – сказав він, відсуваючи крісло від столу і підводячись. «Ще тільки у південь, а вже потрібні свічки. Мені погано видно ваше обличчя». «Підійдіть до вікна, щоб я міг краще розглянути вас». Вона слухняно підійшла до вікна, яким струменіли потоки дощу. «Ніяк не можу повірити в те, що Мас'єдю Плесі може залишатися байдужим до чарів своєї дружини. Мабуть, у цьому ваша вина, пані. Чому ви не живете у будинку свого чоловіка?» Мас'єдю Плесі ніколи не запрошував мене туди. «Кумедно, знаєте що, лялечко, розкажіть, що трапилося у Фонтенблок? «Я розумію, що моя поведінка непробачна, але мій чоловік завдав мені сильного болю, та ще й публічно». Анжеліка мимоволі глянула на руку, де ще виднілися сліди укусу. Король теж глянув на її руку, але нічого не сказав. «Мені було дуже боляче і хотілося побути на самоті, але поруч виявився мосьє де Лозен. І вона розповіла, як мосьє де Лозен почав її втішати». Я вважаю, що чемність щодо жінки має бути невід'ємною рисою чоловіків. Це принесе добру славу нашій країні. Отже, ваш чоловік вдарив вас привселюдно? Анжеліка мовчала. Гаразд, я все одно вважаю, що Філіпу слід трохи подумати, сидячи у стінах бастилії. Сир, я прийшла просити вас звільнити його. Благаю вас, відпустіть його з бастилії. Король здивовано дивився на неї. Він уже давно знав, що вона гарна, але тільки зараз добре розглянув її. Його очі пожирали її фарфорово-білу шкіру, щоки схожі на стиглі персики і чуттєві губи. Недбалим рухом вона поправила локон, який вибився на скроні, і король відчув поклик плоті. Здавалося, що тілом вона випромінювала теплоту життя. Він інстинктивно простягнув руки та привернув її до себе – яка вона була податлива. Він нахилився до її вуст, трохи відкритих в посмішці, такий солодкий і такий теплій. Розсунувши в поцілунку її губи, він відчув, як його зуби торкнулися її зубів. Анжеліка майже не відчувала, що її голова закинута назад у чарівному поцілунку. І раптом, ніби вийшовши зі стану трансу, вона здригнулася. Її руки обвили плечі короля. Він відступив усміхаючись. «Не бійтеся, я хотів лише з'ясувати, на кого покласти відповідальність за те, що сталося, і визначити для себе, чи не ви є причиною того, що вбиває природні бажання вашого чоловіка». Анжеліка була настільки наївна, щоб повірити цьому поясненню. Занадто добре вона знала все поглинаючий вплив пристрасті. «Ваша величність, ви приділили цьому питанню більше уваги, ніж воно заслуговує. Справді?» Король повернувся до столу і сів у крісло. Здається, він не був засмучений. Як би там не було, я не жалкую про свої зусилля. І ось вам мій висновок. Месьєдю Плесі Дурень, закінчений і набитий. Він повною мірою заслуговує на покарання. І я йому повідомлю про це. Сподіваюся, тепер він послухає моє розпорядження. Я збираюся відправити його в армію для того, щоб дати йому урок. Не плачте, моя люба. Ви отримаєте назад вашого старшого двоюрідного брата. А у внутрішньому дворику месье де Солін'як щойно вийшов із карети, запряженої четвіркою коней. Коли мадам Дюплесі повернулася додому, вона побачила у дворі готелю поштову карету, з якої вивантажували багаж. На сходах будинку стояли два рожево-щокі хлопчики, які простягали до неї руки. Анжеліка Миттю зіскочила на землю з криком «Флоремон, кантор!».